L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han acordat repartir-se a la presidència del Consell de Governs Locals. Els presidents dels dos organismes, Miquel Buc i Manuel Bustos respectivament, han presentat aquest nou vens que unirà les veus representatives de tots els ajuntaments catalans per reivindicar el seu pes institucional. En rodada de premsa, Manuel Bustos ha explicat que el nou organisme previst per l'Estatut i que no suposarà cap cost econòmic serà un instrument vàlid per compartir amb el govern la gestió i la decisió del món local i atorgar-li la representació d'activitat que mereix. Aquells que volen posar el mirall de la crisi econòmica, de les dificultades econòmiques que té avui la l'administració local en la gestió d'aquests ajuntaments s'estan equivocant, perquè és injust. El que han fet majoritàriament és garantir que tinguem avui un país cohesionat en el que la convivència és protagonista i que els serveis de qualitat arriba a tothom en dret d'igualtat. En la mateixa línia, Miquel Buc ha assenyalat que els governs locals suposen poc més d'un 4% del deute públic i ha reivindicat l'esforç dels municipis per rebaixar costos amb l'adopció de polítiques d'austeritat com la mancomunitat de recursos entre municipis. Aquest organisme que estava previst en l'Estatut i que estava regulat i que s'havia d'aprovar, hem acordat tots de que no pot tenir cap cost econòmic. Ha de costar 0 euros als ciutadans i a les administracions. O sigui, nosaltres, amb la nostra feina del dia a dia, Continuem fent el mateix, però a més a més amb aquest estadi que ens pertoca. Que els ciutadans estiguin molt tranquils, no és qüestió de, de que hi ha un organisme més que costa més és, no. Al contrari, hi ha un organisme més que ens portarà on, on creiem que ens pertoca, però que no ens costarà ni un sol euro. L'organisme estarà format per 100 membres, set dels quals serà l'alcalde de Barcelona, els quatre presidents de diputacions i els de les dues associacions municipalistes, i la resta seran alcaldes no diputats del Parlament, escollits proporcionalment segons l'últim resultat en les eleccions municipals. L'acte de Constitució del Consell de Governs Locals se celebrarà aquest dijous i la primera legislatura serà compartida entre la Federació de Municipis de Catalunya, de la qual l'alcaldessa de Tiana Esther Pujol és membre de la Junta, i l'Associació Catalana de Municipis.